Allahu akb- Jazda, Allahu akb- Jazda Allahu akb- islamska internet stranica MinBed Reci, ovo je hudno Ja pozivam kallahu imajući jasni dolce za ja i svaki onaj kojim je slijedi اذكروا فضل الله يا الذين آمنوا تذكروا اننا من المشركين اسلامسكا انترنت ترنيكا منبه وذا صير كنبا او لحج كلما منكم neka <Sess hak /tactā> među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro a od zva odrećati <v> <tod> oni će šta želi postići neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro a od zva odrećati oni će šta želi postići islamska internet stranica Minber Allahu akbar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 وامن تبعهم باحسان إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لك славу и хвалу нашему возвышенному господару Аллаху джалла шануху وانлика колкоя него величина и колко само Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha Đallašanuhu. Neka je salavati salam na Muhammeda Mustafu sallallahu aleyhi ve selleme, na njegovu časnu porodicu, ashaabe i sve one koji slijede jedinu, ispravnu, jedinu priznatu vjeru kod uzviženog Allaha Đallašanuhu do sudnjega dana, Islam. Objavio je Allaha Đallašanuhu u svojoj plemenitoj knjizi Kur'ani Kerimu. O vjernici, bojte se Allaha onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani, i objavio je uzvišeni Allah: O vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Uistinu je najbolji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa Muhameda Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. A najgore stvari su novine u vjeri. Jer svaka novina uvjeruje tarija, svaka novotarija vodi u zabludu, a svaka zabluda vodi u vatru, danas Allah žele šanu sačuvanje. Uistinu je Allahovo govor najbolji govor, jer on jehdi lilleti hiya akvam, vodi jedinom ispravnom putu, i uistinu je uputa Muhammeda mustafe sallallahu alaihi wasallama najbolja uputa, jer jedino ona vodi do Allahovog, želešanohu, zadovoljstva i sreće i na dunjalu, i na akhira. Svaki dan mi ponavljamo ašhadu an la ilaha illa Allah wa ašhadu anna Muhammeden Rasulullah i ova dva šehadeta, ova dva svjedočanstva, svjedočanstva da nema drugog istinskog Boga osim Allahovog, želešanohu, dostojnog da se obožava i svjedočanstva da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik ova dva svjedočanstva su ključ ključ daveta svih poslanika ključ svih iskrnih dijela ključ za ulazak u islam za sve one koji to žele šehadet svjedočanstvo da nema drugog boga osim Allaha džel lešanuhu je tevhidu Allaha to jest izdvajanje Allaha jednog i jedinog u ibadetu Izdvajanje samo njega subhanahu wa ta'ala između svih ostalih koji mu se prepisuju i ovo je ujedno ovo je ujedno i definicija ihlasa, definicija iskrenosti. A svjedočanstvo da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik je potvrda naše istinske ljubavi prema Allahu dželle şanehu, odnosno to je potvrda našeg slijedeanja Muhameda Mustafa s.a.v. u svemu onome što je došlo od uzvišenog Allaha. Dragi moji brate, znajmo da naš islam, naša vjera, neće biti ispravna, niti će jedno naše dijelo biti primljeno kod uzvišenog Allaha, ukoliko pri nama ne budu ova dva temelja, ukoliko pri nama ne bude ihlasa, iskrenosti i mutabeh odnosno slijedjenja poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme i ovo je dragi moji brate i ovo je plemenita i cenna sestru u islamu Allahovo pravo kod njegovih robova ovo je pravo Allaha djelašanuhu kod ljudi da samo njega subhanahu wa ta'ala obožavaju i da ga obožavaju samo onako kako je to činio Muhammed Mustafa sallallahu alaihi ve selleme Kaže uzvišeni Allah u svojoj plemeni knjizi, Kur'ani Karimu, A'udu billahi minis shaytanir rajim, Femen kane jarju liqaa rabbih, fali amel amelan saliha, Vala jušrik rabbihi ahada. Ko žudi da od gospodara svoga bude lijepo primljen, Ko žudi da gospodara svoga bude lijepo primljen, Neka čini dobra dijela i neka... Klanjajući se gospodaru svome, ne smatra njemu ravnim nikoga. Kaže šejhul islam ibn Taymiyyah rahmetullahi ta'ala aleyh. U ovom ajetu, u ovom ajetu spominju se dva temelja. Jedan od njih je da ne obožavamo nikog drugog osim Allaha žalašanuhu, a drugi je da ga ne obožavamo osim onako kako nam je propisano. I ova dva temelja. Ova dva temela su potvrda dva šehadeta. Ašhadu an la ilaha illa Allah. Wa ašhadu anna Muhammeden Rasulullah. Ihlas iskrenost, je miskul kulub, miri srca, stub vjere, temelj Islama. Znanje o ikhlasu je najbolje znanje. Znanje o iskrenosti je najbolje znanje. Sa razumijevanjem iskrenosti razumijeva se cijela vjera. U iskrenosti u ihlasuje Allahovo želešanohu zadovoljstvo, u njemu je smiraj srca, uspjeh duša, ono čemu duše teže, sa iskrenušću postiže se najveći stepen i na dunjaluku i na ahiretu. Iskrenost je bila ključ daveta svih poslanika, kao što kaže uzvišeni Allaho u svojoj plemenitoj knjizi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ I nije im bilo naređeno osim da Allahu iskrno ispovjedaju vjeru. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِسِ Iskrno ispovjedanje vjeri duge Allahu, to je ihlas, to je iskrenost. Iskrenost nijeta, إِنَّمَا لَعْمَالُ بِنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّمْ رِإِمَّانَوَا Inemel a lbinnijac o inna li kulnim ri imma zaista su dijela prema namjerama i zaista pripada svakom čovjeku, samo ono što je nanijetio Lala in Allah. Zaista su dijela prema namjerama i zaista pripada svakom čovjeku samo? ono što je nanijetio. Dragi moji brate. Poslušaj ove riječi, ponavljaj ih stalno, razmišljaj o njima, subhanallah, dijelo nema ima nikakve vrijednosti bez nijeta i ne pripada čovjeku ništa drugo. Osim ono što je nanijetio. Razmišljaš li o ovome, dragi moji brate? Kada dobro razmislimo o ovome hadisu Allahovog poslanika sallallahu aleyhi ve selleme, vidjet da moramo iz dana u dan da učimo. Iz dana u dan da proširujemo svoje znanja o nijetu i da praktikujemo to stečeno znanje. Učimo, dragi moji brate, nijet. Jer je on vrijedniji od samog dijela Učimo nijet Kaže Jahja ibn Ketir Rahmetullahi ta'la ta aleyh Obratite pažnju na namjeru Jer je ona djelotvornija i od samog dijela Obratite pažnju na namjeru na nijet Jer je ona djelotvornija i od samog dijela Učimo nijet Učimo namjeru jer Ona pretvara adet Ona pretvara dijelo koje je običaj O ibadet, u robovanje Allahu djela šanuhu pa kada nestane nijeta kada nestane iskrenosti u dijelu onda ibadet onda ibadet postaje adet postaje tijelo bez duše onda ibadet postaje tijelo bez duše kaže Ibn Hazm rahmetullahi ta'ala nijet nijet je srž robovanja i njegov odnos Njegova uloga u dijelima je kao uloga duše u tijelu. Nijet je srž robovanja i njegov odnos. Njegova uloga u dijelima je kao uloga duše u tijelu. Upitajmo sebe, dragi moji brate jesmo li se ikada kada činimo neko djelo zabrinuli, hoće li ono biti primljeno kod Allaha Čalašanu ili ne? Kaže Malik ibn Dina, rahmetullahi ta'ala, ali strah, strah za dijelo hoće li biti primljeno ili ne? Teže je od samog djela. Strah za djelo hoće li biti primljeno kod usvišenog Allaha želešanu ili ne, teže je od samog djela. Pogledajmo svoje stanje, dragi moji brate, praispitajmo svoju dušu koliko smo djela učinili, naši govori, naša djela naše riječi jesu li bila radi Allaha džellešhanahu ili su bila radi ljudi jesu li bila radi sticanja Allahovog džellešhanahu zadovoljstva ili dunjaškog zadovoljstva koliko dijela uradimo u danu koliko riječi izgovorimo u danu znajte da nam ne pripada ništa drugo osim ono što njima nanijetimo innamal aamalu binniyat wa innamal likul imri imana va su dijela prema namjerama I zaista svakom čovjeku pripada samo ono što je na Kaže Allah dželešan u svojoj plementoj knjizi: "Alladhi khalaqa'l-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, wa huwal azizul Onaj koji je dao smrt i život, onaj koji je dao smrti život da bi iskušao koji će od vas bolje postupati. On je silni onaj koji prašta. Kaže Fudajl ibn Jad, rahmetullahi ta'ala, da to znači, koji će od vas biti iskreniji i ispravniji. Koji će od vas biti iskreniji i ispravniji, pa su ga upitali, o Ebu Ali, o Fudajle, kako to iskreniji i ispravniji, odgovorio je Fudajl ibn Jad. Ako djelo bude iskreno, A ne bude ispravno, neće biti primljeno kod Allaha Đalašanuhu, niti će biti primljeno ako bude ispravno, a ne bude iskreno, svedok ne bude i iskreno i ispravno. Iskreno učinjeno dijelo znači učinjeno u ima Allaha Đalašanuhu, a ispravno urađenu po sunnetu Allahog po sanika sallallahu alaihi wa sallam to je potvrdio ti tira učerijeti uzvišenog Allah jala šanuhu faman kane jerju liqaa rabbih fali amel amelan saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada znaš dragi moji brate da se svaki dan Za svakog insana otvore dva deftara. Zašto i kako? To jest zašto si uradio dotično djelo i kako si ga uradio? Zašto si uradio dotično djelo Radi Allaha ili radi ljudi? Radi Allahovog zadovoljstva ili radi hvale ljudi? Radi položaja kod Allaha ili položaja kod Ljudi? Radi toga da se umilostiviš svome gospodaru ili da se umilostiviš ljudima? Učinio si to dijelo radi Allaha da te on uzvišeni spomeni? kod svojih odabranika ili si uradio to dijelo da se tvoje ime i to tvoje dijelo spominje po sjelima i skupovima teško tebi dragi moj brate teško tebi dragi moj brate ako si u svojim dijelima imao rija ako si imao lice mjerstva teško tebi ako si svoja dijela radio radi stvorenja koja su nemoćna kao što si i ti a nisi u svojim dijelima nisi u svojim dijelima tražio Zadovoljstvo Allaha dželle šanu zapostavljao svoga gospodara zar ne čuješ riječi Uzvišenog vakadimna ila ma amilu min amal fajalnahu haba'a manthura vakadimna ila ma amilu amel, pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti I mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili I u pra i pepeo ih pretvoriti. U tumačenju riječi uzvišenog Allaha, وَبَدَالَهُمْ مِّنَ min مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَ سِبُونَ A Allah će ih kazniti kaznom, kakvu nisu mogli ni naslutiti. A Allah će ih kazniti kaznom, kakvu nisu mogli ni naslutiti. Kažu pojedini komentatori Kur'ana, pojedini mufesiri, dijela koja su činili na dunjalu ko smatrali su dobrim dijelima, ali je Allah Želešanu na sudnjem danu ta dijela pretvorio u loša dijela. Dijela koja su činili na dunjalu ko smatrali su dobrim, ali je Allah Želešanu ta dijela pretvorio u loša dijela. Objašnjava Sufjane Savri kako su to činili ljudi na dunjalu ko ta dijela. Kako su činili na dunjalu ko ljudi ta djela i smadrli ih dobrim pa kaže, veilun li ahli rija, veilun li ahli rija, vejlun li ahli rija, hadihi ajatuhum va hadihi kisatuhum. Teško li se onima koji rade djela iz lice mjerstva, teško li se onima koji rade djela iz lice mjerstva, teško li se onima koji rade djela iz lice mjerstva? ovo je ajac koji govori o njima, la ilaha ilallah. La ilaha ilallah. Dragi moji brate, jesi li čuo za hadis kuci u kome kaže Allah žela šanuhu, ja sam najpreći da mi se ne čini širk, ja sam najpreći da mi se ne pripisuje drug, ni u čemu, pa ko mi u nekom dijelu pripiše druga, ja ostavljam i njega i njegovo dijelo. Ko mi u nekom dijelu pripiše druga, učini to dijelo radi mene i radi nekoga drugog, ja ostavljam i njega i njegovo dijelo. La ilaha ilallah. Jesli ja čuo, dragi moji brate, riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada kaže: "Uistinu uzvišeni Allah ne gleda u vaša tijela niti u vaše likove, nego gleda u vaša srca i vaša djela." Uistinu uzvišeni Allah ne gleda u vaša tijela niti u vaše likove, nego gleda u vaša srca i vaša dijela, pa teško li se našim srcima i teško li se našim djelima ako ih ne posvetimo samo uzvišenom Allahu, ako cel naszej wiary nie będzie samo Allahu ale szanu zadowolstwo kul innasalati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa I obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista su posvećeni samo Allahu gospodaru svjetova koji nema saučesnika, nema druga, i to mi je naređeno, i ja sam prvi musliman. Šta misliš, dragi moj brate, ko će prvi ući u vatru? Šta misliš, ko će prvi ući u vatru? Čovjek koji je prepisivao Allahu Đelešanu druga, koji je činio širki kufr. Allahu žele šanu, hoće on? Neće. Čovjek koji je bio neposlušan prema svojim roditeljima, hoće on? Neće ni on. Čovjek koji je kidao rodbinske veze, čovjek koji je uznemiravao druge ljude i činio zulumim na dunjaluku, čovjek koji je činio nemoral, niko od njih, niko od njih neće prvi ući u vatru, niti će se njima rasplamsati, potpaliti vatra, prvi koji ulaze u vatru, subhanallah. Prvi koji ulaze u vatru iz kojima se vatra splamsava jesu onaj koji je na dunjalu ko naučio Kur'an istekao veliko znanje. Onaj koji je udjeljivao na Allahom putu i onaj koji je poginuo preselio na Allahom putu šehid. La ilaha illallah. Najbolja i najveća dijela... Ali njihovi počinioci ulaze u vatru, ulaze u vatru jer nisu imali pri svojim dijelima ih lasa, nisu imali iskrenosti, nisu ih radili radi uzvišenog Allaha, nego su ih radili radi ljudi, radili su ih radi ljudi kako bi se o njima govorilo i kako bi ih ljudi hvalili, hafiz, alim, darežljivi insan, pobožan insan, hrabar, nema hrabrijeg od njega. Pa šta je s nama, dragi moj brate? I plemenita sestro, koliko se uljepšavamo kada hoćemo u čaršiju ili nekome na sjelo, koliko uljepšavamo svoje riječi kada smo u društvu, pretačemo ih u med i mlijeko, koliko uljepšavamo svoja dijela kada ih činimo pred drugima, la ilaha idnallah, ihlas, ihlas je Ključ i sebeb uspjeha ina na dunjaluku i na hirutu, pa gdje je onda ihlas, gdje je onda iskrenost kod nas i naših dijela, ispravni predhodnici bi govorili svojim dušama, ja nefsi, ahlisi, teta hallusi, o dušo moja, o dušo moja, budi iskrena, spasit se. Govorili su blago onome ko napravi jedan korak, a da sa njim nije želio ništa drugo, osim Allahu ođelašanu zadovoljstvo. Govorili su iskrenost makar jedan moment, dovoljna je čovjeku da se spasi za sva vremena, ali je iskrenost... Ali je iskrenost teško postići Zato su ridvanullahi ta'ala Aleyhim adžma'in Trudili se i nastojali Da u svim svojim dijelima traže Samo Allah ođalašanu zadovoljstvo Nastojali su da im sva dijela Budu iskrena radi Allah ođalašanuhu Svaki korak Svaki zalogaj hrane Svaki gutljaj pića Pa čak i svaki udisaj I izdisaj Kaže Muhammed ibn Vasija, rahmetullahi ta'ala aleyh, među nama je bilo ljudi, la ilaha illallah, među nama je bilo ljudi koji su 20 godina svaku noć pored svoje žene spavali na jastuku i plakali do veći uzvišenom Allahu djelašanuhu, a da to njegova žena nikada nije saznala. Među nama je bilo ljudi koji su 20 godina svaku noć spavali pored svoje žene na jastuku i plakali uzvišenom Allahu do veći. A da to njegova žena nikada nije saznala, la ilaha illallah, priča, priča Muhammed ibn Munkadir, jedan od velikih učenjaka iz generacije Tabijina, kaže, jedne godine Medinu je zadesila velika suša, kiša odavno, odavno nije padala. Pa smo izašli jednog dana, izašlo je svostano ništa medine da moli uzvišenog Allaha dželle da spusti kišu. Ali Allah dželle nije se odazvao njihovim davama, nije se odazvao molbama i nije spustio kišu. Kaže Muhammed ibn Mukedir: Tu veče ja sam ostao u mestu do Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellema da robum Allahu dželle da čini ibadete. Nekada kasno u noć čula se škripa vrata i ušao je neki čovjek. Nisam mogao da primijetim ko je, pošto je bio prekriven mahramom. Prošao je do prvog safa i zanijetio namaz. Klanjao je dva rekata, a zatim nakon predaje selama, podigao je ruke uzvišenom Allahu Đalašanuhu. Rekavši, o moj gospodaru, molim te, zaklinjem te, da spustiš ovim stanovnicima Medine kišu. Rekao sam u sebi, kaže, Muhammed Ibn Kedr, ko ovaj čovjek, ovaj ludak, danas je cijelo stanovništvo Medine zašlo i molilo Allah Želešanu da im spusti kišu i Allah Želešanu nije im se odazvao, a ovaj sada dolazi... Ovaj sada dolazi sam i moli Allah Čalašanu, šta misli, ko je on? Kaže Muhammed ibn Kedir. Wallahi, tako mi je Allaha. Ovaj čovjek nije ni spustio svoje ruke, a već na nebu počeli se skupljati oblaci i počela je počela je da prokaplja kiša. Kaže Muhammed ibn Kedir. Osjetivši kapi kiše na svome licu, ovaj čovjek je zaplakao. Rekavši, o moj gospodaru, ko sam ja da se ti meni tako brzo da zoveš, o gospodaru moj, ko sam ja da se ti meni tako brzo da zoveš, zatim je ustao i klanjao namaz svedo sabahskog zana. Poslije farb namaza prišao sam tom čovjeku i upitao ga, ko si ti, ja sam. Cijelo vrijeme sinoć bio u Meščidu, bio sam svjedok svega onoga što se desilo. Ko si ti, kažem ovaj čovjek. O, čovječe, šta ti je trebalo? Šta ti je trebalo da me uhodiš? Šta je tvoja briga, šta je moja? kaže Mohamed il Mukedr, izašao iz Meščida i nikada se više nije vratio. Čekao sam ga, sljedeću noć, sljedeće jutro nije došao. Tražio sam ga po Medini, nisam ga, nisam ga mogao naći. Jesi li čuo, dragi moji brate, za slučaj čovjeka koji je udjeljivao tri noći, udjeljivao je tri noći svoj imetak na Allahom dželašanom putu, izašao je prvu noć i odlučio da da svoj imetak prvoj osobi koju sretne. Tako je ju činio, međutim sutradan se pročuje, sutradan se pročuje da je neki čovjek hodio ulicama grada, Sinoć i da je dao i metak ženi koja je bila najpoznatija po zinaluku, najpoznatija po nemoralu u tome gradu. Ovo me čovjeku bilo je, jel'i, krivo, bilo mu je teško, kako baš da najizje na tu osobu, međutim odluči da sljedeću noć ponovo udjeljuje na Allahom dželašanom putu i prvu osobu koju je sreo tu večer dao je njoj svoj imetak međutim sutradan se ponovo pročuje da je vjerojatno ista osoba hodila ulicama grada i da je dala da je dala nešto imetka nešto novaca čovjeku koji je bio najpoznatiji po krađi u tome gradu dao je najvećem lopovu svoj imetak ovom čovjeku je bilo također teško još više je ali odluči da i sljedeću noć treću noć izaći da podijeli nešto od svog imetka na Allahom Želešanom putu i ponovo daje svoj imetak prvoj osobi koju sreće ali sutradan ponovo se pročuje da je sljedeću treću noć imetak dobila najbogatija osoba u tome gradu najveći bogataš dobio je imetak od vjerovatno jeli iste osobe koja je Hodila i dijelila svoj imetak prethodnih noći. Ovome me čovjeku je bilo izuzetno, jel teško i odlučuje da više ne izlazi i da ne dijeli, ali tu četvrtu večer sanja usnu. Kaže mu se usnu. Nemoj da tuguješ i da se žalostiš. To što si uradio je dobro djelo, jer... Prva osoba kojoj si dao imetak, žena koja je činila zinaluk, činila je zinaluk, nemoral, samo da bi preživjela, nije imala od čega da živi, pa se bavila tim poslom i na taj način zarađivala za hranu. I imeta koji si joj dao, bit će joj dovoljno jedno vrijeme da se ne bavi tim zinalukom, imaće od čega da živi, s tim imetkom sačuvao si je zla sačuvao si joj, tog nemorala neće. Znači jedno vrijeme da se bavi zinalokom. Druga osoba, čovjek koji je bio poznat po krađi koji je krao, činio je to samo zbog toga što nije imao od čega da živi, pa je bio prinuđen da se bavi krađom kako bi imao od čega da živi. I taj imetak koji si mu ti dao, biće mu dovoljan, dovoljan da se jedno vrijeme ne bavi krađom. A treća osoba, treća osoba koju se dao svoj imetak, Je najveći znači bogataš u ovome gradu i on je podučen tvojim primjerom kako treba dijeliti na Allahom dželješanom putu. Izašao, izašao ovu noć, četvrtu noć i počeo da dijeli, počeo da dijeli na Allahom dželješanom putu. Kako da postanemo muhlisi, kako da postanemo iskreni, kako da činimo dijela iskreno, radi Allaha Prvo moramo znati značenje ihlasa, značenje iskrenosti, jer težiti nečemu, a ne znati što je to, i suviše i suviše besmisleno. Što se tiče jezičkog značenja riječi ihlas, to je iskrenost, odanost, srdačnost, vjernost, čisto vjerovanje. A što se tiče šariatskih definicija iskrenosti ihlasa, njih ima mnogo, Pa jedni kažu, iskrenost u dijelima je namjeravanje Allahovu Čelešanohu lica tim dijelima, a ostavljanje rija, ostavljanje činjenja dijela iz lice mjerstva. Drugi kažu, iskrenost znači očistiti namjeru za dobijanje Allahovu Čelešanohu milosti od bilo kakvih nedostataka. Treći kažu, iskrenost je zaboravljanje na stvorenja, Iskrenost je zaboravljanje na stvorenja usljed stalnog razmišljanja o stvoritelju uzvišenom Allahu. Kaže Ibn Uqaym, kaže Ibn Uqaym, rahmetullahi ta'la, iskrenost je izdvajanje Allaha jednog i jedinog u pokornosti u ibadetu. Iskrenost je izdvajanje Allaha jednog jedinog u pokornosti u ibadetu. Najbitniji hadis u ovoj oblasti u govoru o iskrenosti o ihlasu jeste hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme innamal a'malu binijat wa innamal likulli imri'in ma nawa djela su cijene prema namjerama i svakom čovjeku pripada samo ono samo ono što je namjeravao u tim dijelima. i ovaj hadis nas postiče na iskrenost u svim dijelima, pa tako imamo iskrenost u namazu i davanju zekata kao što stoji u prijevodu značenja Allahu i djelašanu u riječi a naređenu im je da se samo Allahu klanjaju i da mu iskreno kao pravovjedni vjeru ispovjedaju i da molitvu obavljaju i da zeka daju a, a to je ispravna vjera zatim imamo iskrenost u postu prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala da je rekao Allahu poslanik salallahu alihi wasalam ko posti Ramazan ko posti Ramazan vjerujući i nadajući se nagradi oprošteni su mu mali grijesi koje je do tada počinio. Hadis je mutafekuna, alejh, bilježega Bukharija i muslim. takođe imamo iskrenost u postu van Ramazana, pa se prenosi prenosio debu Sa'ida al-Hudrija radi Allahu ta'al'an da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nema jednog roba koji posti dan na Allahovom putu, a da Allah neće s tim danom udaljiti njegovo lice od 2 3 harifa. To jeste Koliko se proputuje za 70 godina? Ne ima nijednog roba koji posti dan na Allahovom putu, a da Allah neće s tim danom udaljiti njegovo lice od 23.70 harifa, to jest koliko se proputuje za 70 godina hoda. Mutefekun aleyh je hadis bilježega Bukharija i muslim. Takođe imamo iskrenost u obavljanju Hadža. Imamo iskrenost u obavljanju hađa, pa se prenosio debu Hurera i radijallahu ta'ala anda je rekao, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam kako kaže, ko obavi Hadž, a ne bude nepristojne i ružne riječi govorio i ne bude kršio Allahove propise, vratit se bez griha kao na dan kada ga je majka rodila. Ko obavi hađ, a ne bude Pri obavljanju hađane pristojne i ružne riječi govorio i ne bude kršio Allahove propise, vratit se bez grijeha, vratit se bez grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Također hadis bilježe Bukhara muslim. Zatim imamo iskrenost u traženju šahadeta, u traženju pogibjena Allahom u putu, pa se prenosi od Sahla ibn Hunayfa, radijallahu ta'ala'an, da je rekao Allahovu slanik sallallahu alaihiha sallame ko bude, iskreno tražio şehadet pogibio na Allahovom putu od Allaha on će mu dati stepene shahida on će dati stepene shahida pa makar umro makar umro ina svojej postali hadis bilježi hadis bilježi muslim drugo što se mora naći pri namaz da bi naša dijela bila iskrena Jeste poznavanje Allaha žalašanu u njegove veličine, poznavanje Allaha da u istinu On sve vidi, sve čuje, sve zna, ništa mu nije skriveno, da zna za svaki list koji opadne zgrane u bilo kojem dijelu zemlje da se to desi, zna za svako zrno koje u zemlji proklije, On je svemoguć u stanjuje da uzvišeni Allah uradi sve što god mu je volja i to samo jednom riječju kun. Fejakun, budi i ono bude, i jedini on, uzvišeni Allah koji ima najljepša imena i uzvišena svojstva, dostojan je da mu se čini ibadet, a svi drugi koji se pripisuju Allahu Đallašanuhu nisu dostojni da im se od ibadeta učinje koliko je trun koliko je trun djela. Treći čovjek treba da bude svjestan svoga stanja, stanja svoje duše. Treba da je svjestan da je stvoren kao slabić, kao slabo U njegovoj vlasti nije ništa dok je sva vlast izvišenog Allaha džallašhanahu. Treba da je svjestan stanja svoje duše i njenih mankavosti, pa da se ne pretvara i ne dodvorava drugima s nečim što ne postoji kod njega Sufjane Sevri kada bi mu neko pričao kako ga je sanjao i vidio na dobrom položaju kod Allaha Đelšanuhu odgovorio bi mu ostavi ti svoj san za sebe ostavi ti svoj san za sebe ja dobro poznajem sebe i svoju dušu Mohamed ibn Vasija aleh, bi govorio da grijesi, da grijesi imaju svojstvo osobinu vjetra onda vi ne biste nikada mogli Sjedeti sa mnom jer bi mi moji grijesi, jer bi moji grijesi daleko odneli, daleko odneli od vas. I četvrto, da bismo postigli iskrenost u svojim dijelima, moramo, moramo u tajnosti biti isti kao i u javnosti, to jest djela koja radimo u javnosti, moramo ih, moramo ih raditi i u tajnosti. Koje to koristi iskrenosti? Kakve imamo koristi od iskrenosti? Prije svega, Allah Želešanu nam je naredio iskrenost. Naredio nam je iskrenost u obožavanju njega, subhanahu wa ta'ala, kao što stoji u prijevodu značenja njegovih riječi, iskreno ispovjedanje vjere Allahu je dug. Iskreno ispovjedanje vjere Allahu je dug. Zatim, Košto sto ju prijevodu značenja, a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju i da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju. Takođe dragi moji vrate i plemena sestro, Allah uzvišeni ne prima od nas nikakvo dijelo osim dijelo koje je učinjeno iskreno radi njega subhanahu wa ta'ala Allah želešanu prima samo iskreno dijelo kao što kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme u istinu uzvišeni Allah ne prijima osim iskreno dijelo kojim se traži samo Allahov lice hadis bilježine saji aše Albani rahmetullahi ta'ala alaihi ga je ocijenio ispravim, ocijenio ga je sahihom takođe dragi moji brate, proživljenje na sudnjem danu će biti shodno namjerama, kaže poslanik salallahu aleyhi veselame, u istinu će ljudi biti proživljeni po njihovim namjerama, u istinu će ljudi biti proživljeni po njihovim namjerama, hadis Biljež ibn Mađa, šehal Bani ga je ocjenio sahihom, samo iskrenim robovanjem Allahu želešanuhu postižemo zaštitu od šeitana. Samo iskrinim robovanjem Allahu Đelešanu postižemo zašto šeitana kao što stoji u prijavodu značenja riječi uzvišenog Allaha kada govori o šeitanu i njegovoj molbi Allahu Đelešanu da ga ostavi do sudnjega dana pa kaže gospodaru moj, gospodaru moj, reče šeitan, reče Iblis, zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na zemlji poruke lijepim predstaviti i potrudit se da ih sve zavedem osim osim među njima tvojih robova iskrenih osim među njima iskrenih. Znajmo, dragi moji brate, da se vrijednost dijela učinjenog iskreno radi Allaha djelašanuhu povećava i do nekoliko puta, pa se prenosi u hadisu od Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'lanhuma da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame, Allah djelašanuhu je odredio dobra i loša dijela, zatim je to objasnio, pa ko bude odlučio učiniti dobro dijelo, Zatim ga ne učini, bude ispriježen, Allah mu to dijelo upisuje u potpunosti, u cijelosti, kao da ga je učinio. Ako odluči učiniti dobro dijelo, pa ga učini, Allah mu upisuje to dijelo deset, deset do sedam stotina puta, pa čak i više. Laila Ko učini dobro dijelo, Allah ga upisuje. 10 do 700 puta, pa čak i više. Znajmo, dragi moj brate, da sa iskrenošću u našim dijelima postižemo bogatstvo i na dunjaluku i na ahiretu. Kaže poslanik, salallahu alaihi veselame, čija briga, čija briga bude ahiret, Allah želešanu će mu um podariti bogatstvo u srcu i imetak na dunjaluku, a čija briga bude dunjaluk, Allah želešanu će mu um U njegovim očima dati siromaštvo I neće dati od Dunjaluka Osim onoliko koliko mu je propisano Hadis bilježi Tirmizi A šej Halbani ga je ocijenio Dobrim, ocijenio ga je Hasenom Molim Allaha da nas učini Od njegovih iskrenih robova Kažem ovaj govor I molim Allaha da oprosti meni i vama Da oprosti mojim i vašim roditeljima Almolite kaybi yer našu zvišine Allahu zelasha nu je onaj koji oprašta koji voli opraštanje zato ga molimo da nam oprosti Assalamu alejkum ve rahmetullahi teala ve barekat internet страница минбех има ка аبغي الهي اجل ان فيك الرب قل هذه سبيلي ادعو ووفو الى يا قوزانك الله بما يجياس من اوصى بها neko Allah. Allah ja nemam ikoga ne smatram rám Islamská internet stranica MinBeth طير في الربا لا حصد كل ما قد حصد ضرر الاسرار bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro او ذا ادشر وَلَئِنْ أَطَعْتَهُمْ إِنَّهُمْ لَيَخْرُجُنَّ مِنْكُمْ ۚ وَلَيُبَدِّلُنَّ دِينَكُمْ عَنْ Allahu akbar Allah